Повстання ширилося і ставало всенародним. Місцевість, де закріплювалися повстанці, оголошувалась територією Української Народної Республіки. Народження Отамана Орла Яків Гальчевський вирушив у Надбужанські села повідомити гуртки козаків, які перебували на нелегальному становищі, про збір біля уладівки в лісах Кипорового Яру. На збірку, призначену на 1-5 квітня, мали прийти лише ті, хто мав зброю і змушений був переховуватися по лісах. Щоб відвернути увагу більшовиків від наради в Кипоровому Яру, запланували в останні дні березня провести засідку на тракті «Хмільник-Літен». Перед тим у районі Хмільника козаки мали застрелити кількох сексотів. Тим часом, разом зі своїми вірними охоронцями, Сензюком, та швецем сотник Гальчевський побував у заповненому червоними частинами балині, де сільське шумовиння взяло верх над порядними господарями. В цьому селі жив корчмар Хаїм Бург, батько літинського чекіста Уланського, який у рові під жидівським цвинтарем, на підставі що це одна кров, розстріляв брата отамана, Федора, свідомого юнака. Чи знав корчмар, що месники так близько? Сензюк хотів зайти у гості до корчмаря і почастувати його свинцевим гостинцем, але Гальчевський не дозволив, бо вважав, що особистих ворогів у нього немає. Він і його друзі є месниками за всі кривди українському народові. Не міг, зрештою, він помщатися на родичах вбивника, хоч то була і одна кров. Сотник довідався, що у Брусленові вже другий день стоїть невідомий загін піших кінних. Реквізицій та арештів не проводять. Багато з них розмовляють українською, одягнуті різноманітно. Заходили по всіх інтелігентах, священника, учителів і учительок. У Марусі Гальчевської питали, чи не знає вона, де її чоловік. Орієнтацію загону видавала присутність великої кількості войовничих синів Авраама. Приїжджі кістів став очевидно реакцією на акцію Ониська-Грабарчука на тракті «Хмільник-Літин». А може вже щось пронюхали і про Гальчевського? «Не всі люди певні», – був переконаний Яків. «Часами найпевніший чоловік ні з того, ні з цього зраджує». Ця прикмета дуже розвинена в українській вдачі. Ми, українці, люди крайностей, маємо безліч героїчних одиниць, а в той самий час є багато інертних, а ще більше тих, які будуть поборювати своїх братів за допомогою чужих сил, за вигоди і обіцянки, що їх ворог дає чи має дати з нашої ж кишені. Ідучи краєм лісу у напрямку Слобідки, Гальчевський та його побратими Василь Сензюк і Петро Швець Заховувалися, як нічні з'яви, без шелесту, без розмов, один спереду, а два за ним Лісом підійшли до Яру, вогонь побачили звіддалі двадцяти кроків «Місце вибране добре», – подумав сотник Коло вогню дрімали козаки у військових плащах Один з козаків тихенько підспівував «За Сибіром сонце сходить, хлопці не зівайте, ви на мене, Кармелюка, всю надію майте» лягли відпочити на зрізаних соснових гілках і Гальчевський звірними друзями. Ранком 1 квітня 1921 року відбулася нарада. Першим слово взяв Гальчевський. Коротко розповівши про політичну ситуацію, він окреслив нову тактику боротьби. «Коли ходитимемо одинцем, хоч як крути не верти, а загинемо від чекіських куль. Якщо не будемо послушні, щирі друзі у гурті – всі безплавно погинемо. Хто раз підняв зброю проти жидокомуни, тому вороття до них немає. Ми вже всі пролили чимало московсько-жидівської крові. Ця кров пролилася і буде далі литися ріками. Не тому, що нам загрожує якийсь агент чи сексот, або озброєний жидами і москалями червоноармієць. Ми боремося за волю всіх наших братів і сестер, за нашу землю, за Україну. Може, ми врешті-решт покладемо свої голови, але пам'ять кривавих змагань залишиться по нас для тих, що будуть боротися після нас. Хай хоч одну тисячу ворогів, що з холодної півночі обсіли нашу землю, за підтримки вигодованих на нашому тілі жидів ми відправимо на там той світ. Тоді вороги боятимуться, ненавидітимуть і почуватимуться зайдами. Вас тут кає тринадцять осіб, а нас три.